Ogoita amar COVID kasu badira Bayonako hospitaleko zerbitzu guzietan, asteazken azken untako zenbakiak dira, horietarik amabi erreanimazioan eta Amerika ez tira sertatuak. Diotenaz, ez da kasurahirik ere agertzen, sertatzen ondorioz, Eidi Bile, infekziologoa. Okin ki ne necessite une hospitalisation. Est une autre hôpitaleratzeren bearjikukan, helduei denetik zaintza sistema ona bada la eta nahidabeko ondorio bat zen mailun hor baitek autodeklara dezake. A l l patient peut, uh, auto la NSM fe des rapports extrêmement réguliers. A NSMak astebuziz uh, bat plazaratzen du. Zertuengatik gerta daitezken nahidabeko ondorio eta. La La plupart des effets secondaires sont bénins. Lenaldia da Covid gatik biemaste agurdu erreanimaziotik pasa direra bat oraindik handago serertatzeko gomendatzen diete adun diren guziak lehen hiru ilabetetik goiti eta ingurukoek er, babes neugiak zogozki errespetatzeko galdetzen diete. Bestalde baiionako ospitaleko langileen ehuneko laurogeita bi sertatuak dira agurgilluntana langileak falta dira beraz berazzeritasunetan da eri etxea. Egina egiten dute ere buruzagiek lotsa diren langileen konbenzitzeko Ramber kaena zuzendari ordea Il faut des hommes et des femmes il faut des bras pour faire tourner les, les activités. Bechoak berditu go ospitalean gure langileen uneko 82 la txertatuak dira. Un chadan baina u beke ginda sakegun. komunikazioa bultzatzen dugu txertatzearen garrantzia ipatzeko tarte batzu plantan ezarri ditugu urtarako egunkuziz hartatzailean txertatzen ari gira. Uniko 18ak gelditzen zauk ora indiko mintziteko hori da gure eguneroko helburua. Jakinpage Euskal Herrgian intzdenzia tasa gora dela kostaldean beriziki, lau ehhunta larogeita hamaragetan da berri hotan delarik bihar noan turismoaren ondorioak partez ord direla ere egan du Maritsu blazanko Departamentuko ARSSko buruak